אז את ההדרכה הראשונה תפתח חגרנות, שהיא מאמנת זוגית, היא עובדת גם עם זוגות נשואים, היא עובדת, היא עושה נפלאות לבחורות לפני, לפני זוגיות, שבשלב החיפוש, בשידוכים, היא עובדת עם בחורות, עוזרת להן, מקדמת אותן. וזהו, אנחנו נשמח אה, לארח אותה היום לברכה הראשונה. טלי אה, כבר איתנו? כן? כן, בוקר טוב, שומעים אותי? בוקר אור, שומעים אותך, מה שלומכם? יופי, ברוך השם. יופי, אז... ואמן זה... על כל מה שאמרת, על מסע הזיכוך שכולם... אה... במסירות נפש, מסכימים להיות בו, ואשרי באמת כל מי שהגיע היום, וזה באמת לא מובן מאליו. כן, אז בשביל... נתחיל? כן, בבקשה. Okay. תן לנו את הזמן. כן, אז אני רוצה באמת להתייחס להזדכחויות שדיברת עליהן, על מה זה בעצם ההזדכחות, ההזדכחות היא, היא להסיר את מה שמפריע. ולהבין, ננסה היום להבין מה נדרש מאיתנו ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה יותר פשוט ואולי אולי אפילו מהנה. כי אני מבינה שהחלק הראשון הוא נדבר היום על שידוכים ואחר כך על זוגיות. אז הדרך אל השידוך היא מסע בפני עצמו. אנחנו רוצים למצוא את החצי השני של הנשמה שלנו ולבנות איתו בית חזק ויציב, לבנות בניין עדי וכמו שאמרת עכשיו, לא סתם חז"ל אמרו, קשה זיווגם כי קריעת ים סוף, כי זה באמת קשה לקחת שני אנשים שהגיעו ממשפחות שונות, שעברו חוויות שונות, שגדלו בסביבה שונה, בשפה שונה, כן, ולחבר ביניהם למשימת חיים, לבנות בית ביחד, זה באמת על-טבעי, זה באמת לא פשוט, ובקלות זה יכול להיות מפחיד וזה יכול להיות מלחיץ. אבל uh, המטרה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים כל הזמן לזכור אותה, שהמטרה שלו היא להטיב עם הברואים, ובתוך האל-טבעיות הזאת חבויה גם מתיקות אין סוף, בדיוק כמו המתיקות הזאת שחיכתה לבני ישראל אחרי הקפיצה למים. אז באמת לפני שנצלול למים, אני רוצה שנצלול למעמקי התודעה, כי אנחנו יודעים שמוח שליט על הלב. וכשהמוח נכון, כשהמחשבה שלנו נכונה, אז הרגש שנולד ממנה הוא נכון. וממילא אנחנו יודעים שגם התוצאות, ואנחנו רואים את זה בהרבה תחומים בחיים שלנו. ונראה היום איך אנחנו יכולים להיכנס למצב הזה שמתגבר על המחסומים, שמתגבר על ההפרעות בדרך לזיווג הזה המיועד. עכשיו, אנחנו כאן בהשראת ט"ו אה, באב. אנחנו יודעים שלא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב ויום הכיפורים, שבעצם ניקח השראה משם מה היה בט"ו באב, בנות ישראל היו יוצאות בבגדים לבנים לחולל בכרמים. עכשיו אני, מי שיודע, מי שלא יודע, אני מגיעה מתחום, מרקע של צילום. ואני ככה הרבה לוקחת, גם באימונים, גם בטיפולים שלי, את השימוש במה שאנחנו עושים עם המצלמה, אנחנו עושים זום אין בחיים שלנו, אנחנו עושים זום אין למה שמעניין ומעסיק אותנו ושייך אלינו, כן? ואנחנו עושים גם זום אאוט, לראות את התמונה הרחבה יותר, הגדולה יותר, לא רק את מה שנגלה לנו בעיניים שלנו. אז אני רוצה רק לעשות איזה זום אאוט למחוללות בכרמים. ולהסתכל עליהם, מה היה שם. שם ראינו אותם, ראינו, ככה בעיני רוחנו אנחנו יכולים, אה, לראות אותם רוקדות בחופשיות, שמחות וננגשות, למצוא את השידוך שלהם, מחוללות להם בהנאה ובקלילות ומפיצות את האור שלהם בשמחה, בפשטות, בטבעיות. בלבוש לבן חגיגי, לבן חגיגי זה מבשר לנו על היטהרות, על התחדשות, נכון? כמו כלה. ומה הן היו אומרות? הן היו אומרות, בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אוקיי? שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. הנה אני, הנה מי שאני, בלי תיווך, מנגישה נוח להפיץ ולהראות את השמחה שלה. הנה אני, עם כל המעלות שבי, עם כל החסרונות שבי, כן? מפזזת לה בהנאתה. עם כל מי שאני כן, עם כל מי שאני לא כן. מה היא אומרת לו? אל בהמשך, אל תיתן עיניך בנוי, אל תסתכל ביופי. תראה את העיקר, תראה את הפנימיות, תראה את מי שאני באמת. הרי בעצם, בקלילות ובפשטות שלהם, הן יוצאות מתוך הנחה שכמו שאנחנו יודעים כבר הוכרז בשמיים, נכון? עוד לפני שנולדנו, פלוני לבת פלוני. ואם הוכרז בשמיים, אז הנה עכשיו הגיע הרגע שלנו, הנה אני כאן. אם נועדנו ואנחנו מתחברים למקום הזה למעלה של "עשה עיניך", מתחברים לגילוי, מתחברים לאלוקות, כן, החושים שלנו חדים עכשיו לקלוט ולהנגיש את הדבר הזה. כמו שאמרנו קודם, קשה זיווגם כקריעת ים סוף. מה היה שם? בלי אמונה, הרי שום דבר לא היה קורה. הים נועד להיפתח, אנחנו נועדנו להיות זה עם זה. מה מביא את זה? הגילוי. מה זה הגילוי הזה? גילוי מי שאני מתחת לפחדים, גילוי מי שאני מתחת לחששות, גילוי האלוקות, גילו... גילוי המימד הזה של האלוקות שמעל השכל, גילוי מציאת החן. גילוי גם של האמונה, כן? המים כבר פתוחים. מה אנחנו צריכים לעשות? נותר רק לקפוץ. השידוך כבר נמצא, נותר רק לקפוץ אליו. אז אני יודעת שזה ככה אולי נשמע מאוד פשוט, מה רק לקפוץ. אז בכל זאת, מה, מה בכל זאת מתבקש מאיתנו? מה בכל זאת קורה שם? למה בכל זאת יש קשיים? אם זה כל כך פשוט והם רקדו להם בקרבים וזה היה להם כל כך פשוט. אז זה נשמע פשוט וזה באמת פשוט, וכל אחת יכולה להגיע לפשטות הזאת, כי בכל אחת יש כבר בפנים את הפשטות הזאת, ולשם אנחנו צריכים להגיע בתודעה. זאת בעצם היגיעה שלנו, זאת העבודה שלנו, לחזור פנימה, לחזור להיות הפשוטה והאמיתית ומי שאת באמת. עכשיו, איך כל זה שייך לשידוכים? אני יכולה לתת דוגמה. לתהליך של מישהי, אני חושבת שזה יכול לתת השראה ככה טובה. מישהי שהגיעה אליי בגיל יחסית מתקדם והייתה כבר לחוצה למצוא שידוך ו... וגם כמו שהרבה מכירים בטח, כל הסביבה שלה הייתה לחוצה בשבילה ואולי אפילו יותר ממנה שזה גם בעיה בפני עצמה. אם נסתכל רגע על הכרמים, בכרמים לא נראה לנו שהיה שם לחץ סביבתי. ועם הבחורה הזאת, כמה שביררנו את מה שקורה אצלה בתהליך השידוכים, גילינו בעצם שהיא כל כך רוצה וכל כך משתדלת וכל כך יוצאת מגדרה לעשות את כל מה שנראה לה שצריך. ובכל זאת, מלאת אכזבות. כי... אחרי כל כך הרבה פגישות שזה לא הולך ולא מתקדם לשום מקום, אז בטח, אז זה מאכזב, וככל שעובר הזמן זה גם מתקבע וזה גם נעשה ככה יותר משמעותי, יותר בעייתי. ואז מתחיל גם פחד מאכזבה, או פחד מכישלון, או פחד מהצלחה גם, או מתלווים, לא חסר לנו פחדים. וגם ביקורת עצמית, וגם עוד לחץ, ותלותיות, ובקיצור מוצרת אווירה של מצב תקוע, מצב מתסכל, מצב שמתמשך גם הרבה זמן, הרגשה שמשהו לא בסדר, למה לחברות הולך ולי לא, ומה אני עושה לא בסדר, אני כל כך כל כך משתדלת. ולפעמים גם שאלות מול הקדוש ברוך הוא, איפה אתה ולמה אתה עושה לי את זה ולמה זה ככה. ואלה באמת שאלות מאוד חשובות שאין להן תשובה במצב הזה. כי כשנמצאים במצב הזה אנחנו לא רואים את הגובה האמיתי, אנחנו בזומים, אנחנו לא בזום אאוט. וזה מצב מאוד מאוד מתסכל. וכשהתחלנו לברר עם הבחורה הזאת, נחזור אליה, כשהתחלנו לברר, היא סיפרה על כל התפיסה שלה לגבי השידוכים, על המאמצים שלה לפני כל פגישה, על מה התפיסה שלה לגבי הבחור, איזה בחור היא רוצה, על מה קורה בפגישות עצמן. עשינו ככה טיול במעמקי התודעה. ואני אשתף אתכם בחלק, ויש לנו גם את הרשות, זה בלי שמות, ויש לנו את הרשות ממנה לשתף, כי היא באמת רואה בזה שליחות, ברוך השם. והיא סיפרה על רשימה של קריטריונים שהבחור צריך לעמוד בהם. למשל, הוא צריך להיות אשכנזי, הוא צריך להיות גבוה, הוא צריך להיות מזרם מסוים, וגם חשוב מאוד מי הרב שלו, וכולי וכולי וכולי, כן? כי זה מה שהיה נראה לה שמתאים לה, זה מה שהיה נראה לה ששייך אליה. זה בעניין של הקריטריונים. הלאה, המשכנו לגבי ההתנגנויות לפני כל פגישה. אוקיי, מה, מה קורה? כן, עשינו טיול של, אוקיי, יוצאים לפגישה, תארי לי את הכמה שעות לפני. והיא סיפרה שזה היה אורך שעות, כי היא הייתה מחליפה הרבה הרבה תלבושות, והייתה מאוד מאוד מתבלבלת, מכל המחשבות של איך היא רוצה להיראות, ואיך היא רוצה להיתפס, והיא סיפרה שגם הייתה עושה פן בשיער במשך שעות, ובודקת את עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לפני שהיא יוצאת מהבית, כדי לוודא שככה הכל יושב במקום. שזה יכול להישמע לנו אה, אולי בסדר. נמשיך הלאה. ואז הגענו לפגישות עצמם וחשבנו מה קורה בפגישות עצמם, וגילינו שבמח... ש... שבפגישות עצמם המחשבות שלה היו עסוקות, ב... בעצם הגוף שלה היה שם, אבל המחשבות היו עסוקות באיך אני נתפסת ומה הוא חושב עלי, ואם הוא עונה על הרשימה שלי או לא עונה על הרשימה שלי, ואיזה עוד שאלות אני צריכה לשאול, ואם שאלתי מספיק. ורגע, הוא כבר ענה לי מי הרב שלו? כבר, אני כבר הבנתי לאיזה זרם הוא בסופו של דבר משתייך? בקיצור, מרוב כל הלחץ הזה והרצון הכל כך גדול להיות שם ולעשות את זה כמו שצריך, שזה רצון מאוד מובן ומאוד לגיטימי, מרוב כל הלחץ והרצון הזה, התברר לה שבעצם היא בכלל בכלל לא שם. ופתאום ככה גם עלתה איזו צעקה שהיא גם בכלל בכלל לא מרגישה נוח עם פן בשיער, היא בכלל בכלל לא אוהבת פן, זאת אומרת בכלל, כל ההופעה הזאת, כל, זה, זה בכלל לא אני. ועשינו ככה איזה, כמו משחק סימולציה כזה, והיא הבינה, שהיא הבינה מה בעצם בן הזוג, איך הוא חווה אותה בפגישות, ומה עלה מזה. וזאת נקודה שאני רוצה ככה... שהבינו שהיא מאוד מאוד רצתה להיות מה שצריך והיא כל כך הייתה תפוסה בעניין הזה של לבדוק את הרשימה ושל לעשות את מה שצריך, את מה שנראה לה שצריך, שבעצם מבחוץ, בעיניים של הבחורים, זה היה נראה מאוד נוקשה, זה היה נראה מאוד לא מתעניין, זה היה נראה מאוד לא מקשיב, כשבעצם בפנים יש שם מישהי כל כך רכה וכל כך עדינה וכל כך חמה וכל כך הוא רוצה להתקבל וכל כך מלאת חששות. ותפסנו עוד זום אאוט והסתכלנו על מה בעצם בחור מחפש להנגיש בפגישה כזאת, כן, בעיניים שלו, בתחושות שלו. כשהוא מסתכל ככה בין השורות, מעל השכל, בלי להבין. הוא מתבונן בה וחושב אם זאת האישה שהוא היה רוצה שתחכה לו בערב בבית החם והאוהב שאליו הוא רוצה לחזור. ואז ברוך השם הבחורה הזו הבינה את הפער הגדול בין מה ש... אפשר להגיד, בין מה שבטעות יצא לה החוצה, כן? מה שבטעות יצא החוצה בפגישות השידוכים, לבין מי שהיא באמת. ומה שקרה... בעקבות ההבנות החדשות האלה, ההתנהגות בפועל השתנתה. ובמקרה הזה, תוך זמן באמת קצר, היא קיבלה פנייה באתר היכרויות שהיא הייתה רשומה בו, של להגיד שהיא רשומה בו ובמשך שנה וחצי לא הייתה שם שום תנועה. ומה זה בעצם בא ללמד אותנו? שכמו שאמרנו קודם, הזיווג כבר הוכרז. ואני רוצה לומר כאן שלכל מי שמנגישה שהיא מעוכבת, אז התפילות באמת חשובות, באמת חשובות, והקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות, ורוצה את הקריאה שלנו, ורוצה את הזעקה שלנו, ורוצה את הרצון שלך, ורוצה את הקרבה שלך, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מכן עוד משהו, הוא רוצה מכן עוד פחד. להתנקות ממנו. איך אמרת ליאור בהתחלה, ההזדככות הזאת שלנו, כן? עוד משהו להזדכך ממנו, עוד פחד להתנקות ממנו, עוד, אה, עוד אמונה מגבילה לתקן אותה, עוד הרגל להרפות ממנו. כי אם נסתכלת על הבחורה הזו, אחרי שהיא הבינה את מה שהיא הבינה, כשהיא נפגשה עם הבחור הזה שהיום הוא כבר בעלה, מה קרה שם? היא כבר לא התענגנה לפגישה שעות, היא כבר לא עשתה פן בשיער, היא באה ככה. היא באה כמו שהיא, היא באה כמו המחוללות בכרמים, בהרפייה, בלתת לקדוש ברוך הוא להיכנס, בתודעה של הנה אני, שמחה, זה מי שאני, עם כל מה שיש בי ועם כל מה שחסר בי, כן? אנחנו לא מושלמים, לא צריך להיות מושלמים. גם הבן זוג שיושב מולך לא צריך להיות מושלם. בפשטות של מי שאנחנו. ומה המחוללות, מה, מה, מה המחוללות אמרו? מה הבחורה הזאת כאן לקחה מהמחוללות? שעה נא עיניך, תרים אותם, שע אותם למעלה, כן? תעשה זום-אאוט, תרים אותם ל, ל, למעל החסרונות, למקום המעבר, לתכלית, למה לתכל שבאמת באנו לעשות כאן. והמצב הזה של שא עיניך הוא יכול להתקיים רק אחרי שהיא בעצמה הרימה את העיניים מעל החסרונות של עצמה. כמו שהבעל שם טוב מלמד אותנו על, על המראות, כן? על ההשתקפות של כשאנחנו חושבים משהו, כשאישה לא בטוחה בעצמה ולא מאמינה בעצמה ומגיעה לפגישת שידוכים, זה משתקף, זה מה שהוא רואה. או כמו שאנחנו מכירים את זה ב... מינוח ההפוך, כל הפוסל במומו פוסל, כן? זאת אומרת, השאלה היא, מה את מביאה? מה את מביאה לפגישת השידוכים? את מי את מביאה? איזה, איזה חלקים שבתוכך את מביאה? בכלל, בכלל לעולם ו, ולפגישות השידוכים בפרט כאן. זאת אומרת, איזה חלקים את מגלה? לאיזה חלקים את נותנת מקום פה? איזה אור את מוציאה החוצה? איזה צבע יש לאור הזה? איזה אווירה את מביאה איתך? איזה סיפור אפשר להגיד, איזה סיפור את מספרת כשאת רוקדת במכולות? אז להבין שאנחנו באמת מאוד רוצים להיות בסדר, וזה מאוד מלחיץ, זה באמת מאוד מלחיץ. זה כמו, מישהי אומרת לי, כמו סוג של ראיון עבודה, כן? הוא בוחן אותי, אני צריכה, אני רוצה להתקבל, אני רוצה, אבל גם את מראיינת אותו, ואותו דבר אנחנו שווים. אז הלחץ הזה, אנחנו מאוד רוצים להכיר, אבל הלחץ מביא לזה שבלי להתכוון אנחנו מסתירים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות ובעצם אנחנו מסתירים. הלחץ הזה יוצר כיווץ, עוד הסתרה, עוד הסתרה על הסתרה. אז אני יודעת שזה נשמע פשוט. ולפעמים באמת צריך מישהו להיעזר בו ככה מבחוץ, שיוציא אותנו ממיצר למרחב, שיראה לנו את מה שאנחנו לא רואים על עצמנו. כי זה באמת באמת מצב מלחיץ, ובדרך הטבע יש כאן באמת מעמד של בוחנים אותי, של מסתכלים עליי, כן? אבל אנחנו מדברים פה על, על מקומות שמעל הטבע. אנחנו צריכים להתמסר לאמונה, כמו בקריאת ים סוף, להתמסר למשהו שהוא מעבר, להבין שהים נועד כבר להיבקע. אנחנו נועדנו להיות ביחד. נותר רק ללכת, נותר רק לעשות את המצופה מאיתנו. כי בעצם מה זה, מה, זה, מה זה השידוך הזה? מה זה החצי השני של הנשמה? מדובר פה על מקום ש, שבו את רוצה להנגיש בבית. אז העבודה היא בעצם של כל אחד עם עצמו עוד לפני המפגש הזוגי. כדי להנגיש נוח בפגישות ליד הבחור, האישה צריכה להנגיש נוח עם עצמה. ודיברנו קודם שמוח שליט על הלב. כשהמחשבה תהיה, הקדוש ברוך הוא הכין לי שידוך. החצי השני של הנשמה שלי מחכה לי מעבר לים. הבית שאני הולכת להקים נמצא מרחק כמה צעדים ממני, וכל העבודה שלי, כל העבודה שנדרשת ממני, כל העבודה שנדרשת ממני מלמעלה, זה לקחת כמה נשימות, להירגע, לתת לעצמי להיות נינוחה, להאמין במי שאת, להאמין בתפקיד שיש לך לתת לעולם. ולתת לבעל המיועד לך, ולתת לילדים המיועדים לך, לתת את כל זה במרץ, בהרחבה, מתוך מקום נינוח, זה הולך להיות הבית שלך, את אמורה להנגיש נוח, מתוך מקום ש... שמנגיש נוח גם עם החששות, זאת אומרת, זה בסדר שיש חששות, זה לא מצב טבעי, אבל אפשר לראות את החששות, לראות את הספקות, לראות את הפחדים, ולמרות זאת להמשיך ללכת. לבטוח בקדוש ברוך הוא שהזיווג כבר קיים ורק מה שאנחנו צריכים זה לאפשר, לאפשר, לאפשר, לאפשר לו להגיע. זו בדיוק התנועה ההפוכה, הפוך מקיבוץ, מקיבוץ, כן? להרפות. זה גם העניין של פתגם שהרבי הרבה הרבה להשתמש בו, של חשוב טוב יהיה טוב, כן? זה לא לשנן מנטרות, זה לא להגיד הנה זה קורה, הנה זה קורה, זה מגיע, אני פה, זה לא לשנן. זה בעצם חשוב טוב יהיה טוב, זה הטוב כבר נמצא. הטוב כבר נמצא והתפקיד שלנו זה לא לתת לרע להסתיר אותו. לא להפריע לטוב להתגלות. לא להפריע לשידוך להגיע. להתחבר לזמנים שבהם הייתה בך אמונה חזקה שהגעת לתוצאות, ולכולם היו כאלה, לכולנו, קטנות וגדולות. לא משנה איזה תוצאה. אבל כולנו יכולים להסתכל על החיים שלנו ולראות איפה היינו באמונה חזקה ואיפה הגיעו תוצאות. להתחבר למקום הזה, להתחבר למצב התודעתי הזה, ואיתו לצאת לשידוכים. לדעת ש... שמה שמצופה מאיתנו, מה שמצופה ממך, זה להיות נינוחה, מרפה, מאפשרת לתת לקדוש ברוך הוא להגיש לך את השידוך הזה מידו הפתוחה והרחבה. בשמיים אין קיצוצים, פשוט מחכים. שתעשי את מה שאת צריכה לעשות, שזה להיות מי שאת, שזה להעיף את החומות, שזה להעיף את המחסומים ולתת לעצמך, להנגיש טוב עם עצמך וממילא גם למי שפוגשים בשידוך הזה, נסיים עם המחוללות בכרמים, כמו שהן רקדו בקרמים מתוך קלות, מתוך גמישות, הרפיה, שמחה, ביטחון בשם, נינוחות. כל זה להנגיש את זה, להנגיש שיש לך מה לתת לעולם ואת רוצה לתת אותו לעצמך, לבעלך, לעתיד, לילדים, לכל העולם כולו, ובעצם זה להביא את עצמך לגאולה הפרטית שלך, וממנה כבר, ממילא לגאולה הכללית, בעזרת השם. טוב, יישר כוח. תודה רבה, טלי. כן, אמן ואמן. תודה בשם, שאני אזכה. אמן. תודה רבה ליאור.